De ce nu ne trimiți și noi acasă, moftul român? Ba vi-l trimiți, bucuros! Grozav îi place soții, ele să mele, să-l citească. trimiți, nu nenemandat, el vrei pe un an ori pe șase luni? Cum, pe un an ori pe șase luni? Da, abonament. Cum abonament? Da, nu zici că vrei să te abonezi. Cum abonament? Mă așer de la prieten să ți cere abonament. Ce mare lucru, un număr mai mult ori mai puțin. Dar cum nenemandat? E gratis? Să poate, îmi pare rău. Ce deci, dracu, nu, nu mai vine, frate. Mare nerăbdare am.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 Am trimis-o acum pe soția mea, să vedem. E în stare să-l traducă? Teribilă e, domnule. Are diplomație, domnule? Ei e ceva de speriat. Curios sunt să vedem. Adică, ne-ne, mandache, cum vine vorba asta, diplomație? Ei, uite, nene, este un secret care nu poate să-l aibă oricare. Se uită așa... Nu știu cum și la duce pe om cu vorba și iar se uită și iar cu vorba și iar se uită. E ceva de speriat, Da, Dar aici e un caz mai greu. Bătrânul e al dracu. Că de unde știi? Dacă a reușit până acum diplomația DNA ei, de ce adică n-ar reuși și acum? E, nu, bătrânul e cefut al dracului, Nu lasă el 2000 de lei. Îți zic că îți lasă 1000 și tot e bine. A, Nu?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 Mi-e frică, mă încerc că să-l poată traduce. Și-ți spui drept, mi-ar părea foarte rău. Nu știi ce cășoară drăguță. Să vă ajute Dumnezeu să o stăpâniți. Eh? Să vă să reușească dacă întârzează, Tocmai asta este un semn care speranțe să reușească. Am internat, sta degeaba Dumnezeu. Da, vei vezi că nu o cunoști. La ea nu merge așa, Agalea. Merge, iute. Nu o cunoști? Să vezi. Zilele trecute, că tocmai mă întreba ea dacă nu m-a suprima și pe mine.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 Căhâr, căhâr, nu se poate și nu se poate. Ce fac eu? Dau fuga acasă și îi spui nevesti. Aleargă nevastă mea, degrabă cere audiență la directorul, la secretarul general, la ministru și cu diplomația ei mă înțelegi, vei traduce pe toți și nu te suprima. Stai să vezi, a doua zi mă cheamă directorul și zice, domnule mandat, ai scăpat. Ți-a luat în considerație că ai servit cu zel și activitate. Ești menținut în serviciu. Dar eu întreb... Culeafa redusă, domnule director. Ai răbdare, zice directorul. Fiindcă s-a suprimat trei șefi de birou, rămâi dumneata ca șef în biroul dumitale cu leafa respectivă. Care va să zică înaintat? Firește! Ce-ai zis directorului? Să trei domnule director, să trăiască domnul secretar general, domnul ministru și... Și nevasta dumitale. Firește! <laughs> Fără diplomația ei... Dacă era să dau muștele de încișmiciu. Câte ceasuri să fie? E, 75. Nu mai vine. Teribilă nerăbdarea. Trebuie să vină nemandachii și eu. Nu știu de ce, dar parcă m-aș prinde ca reușit. Să te auze, Dumnezeu. Să știi că dacă reușim, fac și Ascultă-mă pe mine, reușit! Uite-o, uite-o că vine, Mițo! Micio! În adevăr, o coniță coboară din tramvaiul care a sosit în piața teatrului, venind despre Sfântul Gheorghe. E încântătoare.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 Da, ești ăla care scos moftul român? Da, Coniță. Vă place? mă nebunesc. Vine, frate. Tot spune mandate că sunteți prieteni. Nu, de ce nu ne-l trimesc? Și tu să ne-l trimeați că pe mine m-a refuzat. Să ne refuze? Ah. <laughs> Se poate. Atunci să vi-l trimet. Vă rog, doamnă, dați-mi adresa. Ai văzut ce a spus ea care diplomația ei? Ai văzut cum te-a Znică dogoare și este abia 7 fără 10 minute de dimineață. Ce are să fie peste zi. E, ia să pregătim noi registru. Așa apărut un client la ghișeu Să mai aștepte, e abia 7 fără cinci. am început misia. 7 fără 2. Șapte fix. Să ridic oblonul. Dumneavoastră ciocăneați așa? Da. Dumneavoastră nu știți că biroul se deschide la șapte? Ba da. da. <coughs> Prădică, domnule, că mi-ai prins gândul în Ce poți? Am, am o afacere de registrat. Ține, domnule, oblonul? Poftiți pe ușă înăuntru, dacă aveți vreo afacere. Uh, uh, nu, era să-mi tai nasul. Hmm. Știi ce teribil mai ai lovit? Pardon, dar nu stric eu. Dacă vă așa capul... Nu face nimic. Nu aveți un scaun? Poftiți. Hmm. Teribil sunt eu oboste. Ah, mă rog, dacă nu vă supărați, aveți apă? Da E rece? Potrivită Nu, nu îi puneți gheață? Ba da ah, Așa, Ei. îi puneți gheață? Firește E fir, e fir, e, ăsta e Da, avem filtru Moșer, dacă nu te superi, tu-i ruga pentru un pahar cu apă Teribil medesit. Aprodi, un bar cu apă. Trebuie. Ați zis că aveți o afacere. Da, am o afacere. Aici, la noi? Da, la dumneavoastră. O afacere. Pe semne că acum s-a dus să scoață din puț. Cum să-l scoată din puț? Apa, că văz că nu prea are amicul de gând să vie. Uite-l! Uh. Mm. Dacă nu te superi, mai dai unul? Da, da, da. uh, uh s-a dus dracului. Am pierdut -o. Ce? Ce, de ce, e vorba, am pierdut-o. A fost o petiție. Nu, frate, Batista. Uh, mă, te super dacă te-ai ruga să-mi dai Batista din Nu Numai un moment. E pe birou. Ce făși? Merții. Și dumneata nă dușești ca mine. E udă, Tocmai mi-o dat și mie? Uh, un moment. De ce udă e? Poftiți. Merci. Dacă puteți super. E jos în partea cealaltă a biroului. Ce? Batista, lăsați cu iau eu. Merci. Domnule. Zici că ai venit cu o afacere, mă rog, noi n-avem timp aici să suntem de vorbă. Noi ne plătește statul, le să lucrăm. Mă rog, ce afacere? Stai că-ți spun. E cald al dracului. Uh, pot să sud. Destul, domnule. Ce poftești? Dacă nu te superi, încă un pahar, mesete al dracului. Azi noapte... Am umblat forfă, cu niște prieteni. Nici n-am dormit, știi? nu e așa că se cunoște că n-am dormit? Ba bine că nu. Pe unde n-am fost? Ce ați dorit? A, drăguță, dacă nu te superi, m-aș ruga încă un pahar cu apă. Așteptați! Aveți mult de lucru. Nici prea, prea, nici. Foarte, foarte potrivit. Aha. Apa! Ah, Mersi. Dacă nu te superi, te-aș ruga, Batista. Domnule, înțelegi odată că nouă nu ne plătește statul aici ca să stăm de vorbă? Avem treabă. N-avem vreme de conversație. Spune! Ce poftești? Aici n-are voie să intre nimeni fără afaceri. Ce afacere ai? Ce afacere? Da, ce afacere? Ah, am dat o petițiune. Vreau să știu ce s-a făcut. Să-mi dați un număr. Nu ți s-a dat număr când ai dat petiția? Nu. De ce n-ai cerut? N-am dat-o eu. Dar cine? Am trimis-o prin cineva. Când? În ce zi? Acum vreo două luni. Nu știi cam când? A, știu eu. Cum nu știi? Cum te cheamă pe dumneata? e, Ionescu. Ce cereai în petiție? Eu nu ceream nimic. Cum? Nu era petiția mea. Dar a cui? A unui prieten. Care prieten? Unul Ghiță Vasilescu. Ce, ce cerea în ea? El nu cerea nimic Cum nu cerea nimic? Nu cerea nimic Nu era petiția lui Dar a cui? A unei mătușa hmm. lui Știa că viu la București și mi-a dat-o să o aduc eu Cum o cheamă pe mătușa lui domnul Ghiță? Nu știu Nu știu nici ce cerea Ba, mi se pare că cer? era... Ce? Pensie. Domnule, aici este regia monopolurilor. Aici nu se primesc petiții pentru pensii. Du-te la pensii. Acolo se primesc petiții pentru pensii. Așa... Da. La pensii care va să zică... Vine! Uite ce e drăguță, dacă nu te superi, te-aș mai ruga... Pentru un pahar cu apă. Acuși! Uh. Așa... Care va să zică la pensii... Apa ah, la domnul! De la fara! Mersi! Mă duc! Așa care va se zică la pensii care va se zică! ți de la foc, pune-i da, o sicuriță. O sicuriță, da, ce mai <laughs> dar se putea, pută Nenes Tasache, s-o supă pe cocoana Crivitz. Bine ai făcut că și așa e destul de supărată. Cum oh. Am invitat de pe nimeni, dar de tine cât le am zis? Supărată tocmai acum de sărbători? Ah, de, dar de ce stai? Hai să căutăm o șanie că te văd cam înghețat. <laughs> Bravo Nenes Tasache. Stai să spun, Mano, like, ai să spun că să vezi istorie. În s mă a zile că te nenea Andrei, senatorul. Da, da. Știi cât ține el la familia noastră? Sigur că știu, se-a Tocmai așa că vine dumnealui ca după obicei la noi și zice... Ei, virzăr! Virzăr! Virzăr! De... Ușor, după dracului! Uh, unde eram? Uh, venise nenea Andrei, pe la dumneavoastră. Da, tamana așa. Vine și zice... Eu zicem mă înțelege, s-a închis senatul și se duc toți pe acasă și n-am să fiu de sărbători cu voi și m-am gândit să vă aduc la fiștecare câte ceva ca cadou. ia Nu Păi avem acasă? Un fric nu te văd. Și cum ziceam, scoate și scoate și scoate și de la cadouri. Și mie și la copii și acriviții. Nicio o sanie liberă ca un făcut. Acriviții dă un inel cu brilențel de toată frumusețea. Ce spui? Stai să vezi drăcie. Ieri dimineață eu lipseam de acasă. Vine Mișu, profesorul. Mișu, al nostru, care dă meditație la băieți. Dar știu, cum nu. Așa. Și vine pentru ca să le dea vacanță. Asta. Băieții se să că pleca să la sor mea mândit să o feritisească de sărbătări. Ca un făcut, domnule, nu altceva. Cum adică? Când n-ai trebuință de ei, strigă după tine pe uliță. Cine moșă? Cine strigă? Și acum când în capă măseaua după o stanie, i o de <laughs> Știi ca e azi? <laughs> Unde ținea. Uh, da, da, da, da, cu venirea lui Mișu, da. Uh, nu-s băieți și nu-s, profesorul se duce, dar mi-a pleacă și ea să târguiască de ale și câte ceva, că știi, dacă le lași toate pe ajun, nu le mai poți pridi.. Birzar! di oprește Sania! Oh, bine că a haine-ne să saci. Am pe patatul. Hai, deme rog! Vine! Mă întorc eu acasă. Îmi spune fata că s-a dus cu pe târg. Zic eu, bine. Hai. Dacă nu am câte o securitate, și fiartă, ne încalzeam. Stai, stai să vezi mai departe. Se face 12. ea că vine și a Da, foarte supărată. Zic Da, ce e Ia! Vă ești ce mi s-a întâmplat? Inelu! spună spune-o dată, nu mă mai pierde o alățeagă! Inelu! Pierdut? Nu! Slavă, donă, piatra! Care piatra? E cum care piatra? Da, hai să mă nebunesc! Eu am să St nebunesc pe tine, nu vezi cum vorbești? Da, cu inelu, cu piatra? Păi inelu n-avea o piatră! Brilențelu? Păi ce nu zicea așa, asupra Zic, zic, n mai zice. Am pierdut-o. Piatra, adică, de la inelul lui Nenei Andrei. oh ce spui, când? Acum. Unde? În uh, târg. Acum la băcănie am văzut că mi lipsește. Trebuie să căutăm, unde ai mai fost? Am căutat peste tot. Nu e și nu e. O să dăm un anu, Parale pe geam. Așa mi-a văzut mie în Să mă fugur și dau, domnule, anunț la gazetă. Ia o dreptul pe burevar, domnule! Ia, Ia uite-te! Da. Ne ocolesc prin tot Și Citește, citește! tește. Da, da. O bună recompensă. S-a pierdut ieri, vineri, 23 decembrie, înainte de a între stradele Popatratu, Șterbeivodă și Calea Victorie, o pietricică de briviant în valoare de 3 lei. Cel ce o va găsi să o aducă la domnul Stasache Banaiotopolu, stradă, numărul unde va primi o recompensă de 20 de lei. Eh? Ce zici? Da, vine scris foarte bine. Este? Te povedești că să găsești. Tot ce se poate, nenii Stasache, tot ce se poate. Nu că îmi pare rău de piatră, cum îi zicea crivița brilențelului, pentru că în definitiv nu e vreo valoare, da știi... Nu face un cadou de la nene Andrei, știi că ține el la noi. Firesc, ce gloabe, doamne, abia-ș sufletul. Sunt curios să vedem să găsește. Mă, de degrabă ajungem pe jos, zău. Da, în sfârșit, nu zic că să găsește. Da, de unde știi, poate că să găsește? E, e -ma! E, e -ma! Adică, dumneata, zici că nu se găsește. Ba nu, din contră, Din contră Care vă zic că și dumneata își de idei că se găsește. În sfârșit, bine că da dat Domnul Iisus. Hei, oprește! Da, și eu zic la fel, se găsește. Da, mai bine e să nu spui. Ce faci, nătărăurin, auzi, oprește dată. Hai, hai, nene s-a sache. Ține dacă o găsi, îți dai să-ți arăți pentru noi. să se putea să nu viu, madame Panaiotopoul. De bine mă iertați un moment. Dacă nu veni, mă supărăm foc pe dumneata Pentru mine invitația unei dame așa de grațioase ca dumneata este o poruncă strașnică oh. la care peste putință să mă gândesc măcar a nu mă supune. <laughs> Mersi! Ah, Ce-am aflat, madame pana Pietricica de la... De la Inelu, care mi l-a făcut ca nenea Andrei. Ah. Cine ți-a spus? Nenea Sasaki! Ah, Închipuiești! Te poftim? Poftim la... în salonas? Mersi! là gente. Ma ti datte eh nene sta de? Poate că se găsește. Aiași. De unde știi dumneata că nu? Cum o să se mai găsească? Tot ce se poate conită. Ah, hriviță, ne dai ceva? E domani o laghe adegerată așteptându-mă. Imediat, numai să vie și Mișu. A lăsat vorbă că vine pe la șapte ceasuri și jumătate. Îmi pare foarte bine. Fac prinsoare pe ce poftiți că nu se mai găsește. Mai, eu fac prinsoare soare că se găsești! Pe ce? Pe ce poftiți Pe altine la fel. Pe altine la fel. Domnul Mișu! Dom ei bravo, vezi cu istoria lui și am uitat, ce? lui Mișu nu i-am luat niciun cadou, o să se supere băiat. Ei, așa, madam, madame, sărmână, menestasă, chiar. Am onoarea domnul Manolac, domnule, dar ești de un lux? La cine ți-ai făcut hainele să? La patraulea, am eu o un băiat. <laughs> mă duc să poruncesc ceva gustare. Dar de ce atât de ranconița mea? A, și ce cravată. A cadou de la... A, bine că mi-a dus-o și aminte, Mișule, dragă. Să mă iers. Pe tine te-am uitat. <laughs> Cum, Nu ți-am cumpărat niciun cadou. A, lasă, să ne ne la anul A, nou. La grozavă cravată. Ia, ia să văd și eu ce material e. Ce? Ce-ai în nodul cravatei? Briant? Da. Unde ai găsit-o? Ce să găsesc? Piatra. Care piatră? Asta din cravată. Briantul, frate. Al, am de cadou, Nenestasache. Da? De cadou? Parol. De la cine? ce-ți pasă? Am pus să aducă niște pastravă din pod. E de la mamița. A, o pregătește Dumnezeu să te liști, Prea mult de raj, madame Panaiotor. Ce e? Ia uite tu la cravată lui Mișu. La nod, frate, piatra. Leită cu... Văzuci, -vă la vă dar el la barnare. Nu înțeleg nimic. Ai citit nu meu? Poftiți, trecem la sufragerie. Pe onoarea mea, Mișule, să nu te știu ce băiat de treabă e și cât ții la noi? Și nene! ai scris lui Nene Andrei? I-ai promis că-i scrii. Lua-ți loc, la Îi scriu mâine. Pe onoarea mea, Mișule. Lasă ți că te o țirculiță. Lasă că vă știu de Prea mult de ransconiță. Noroc și sănătate. Ce zici, Mișule? Se găsește? Știu eu, Nenea Stasachire. Eu zic că se găsește.